Benvinguts a l'espai d'Esport Club La Coma. Us parlen Maria Garcia i Josep Plana. Endavant els esports! <fixi> Comencem connectant amb Pau Serra a l'Staples Center de Los Angeles perquè la Coma Basket Maniàtics ha guanyat a Los Angeles Lakers! Hello, Pau! How are you? I'm very happy to have the one de basquet maniàtics that they are a British team, and the winning hasn't been easy. Felicitats, Pau! Deixem aquesta connexió a Los Angeles per anar a Barcelona, on el Barça ha perdut davant la coma. Per amb Paula Garcia, entrenadora del Club Esportiu de coma, en directe des del Camp Nou. Vist que hem guanyat el Barça 3 a 6, ens hem superat en la classificació. El Barça no ha llançat la tovallola fins a l'últim minut quan l'àrbitre ha xiulat al final del partit. Visca la coma, Bisca! Es diu que l'àrbitre ha estat a favor vostra, ja que al cap de pocs minuts després d'haver començat el partit ha expulsat el central rival i us ha contat un gol fantasma, que també no podia haver-lo comptat. És ser que l'expulsió del central del Barça ha estat un cop baix i allò era targeta groga. Però com que ja... No havia fet una altra de força, se la mereixia. Tot i això, la Coma ha aprofitat totes les oportunitats de gol i ha mantingut una possessió alta de la pilota durant el partit. Ens mereixem aquesta victòria. Felicitats a tot l'equip i a la seva entrenadora. Ara farem una pausa publicitària, no cabreu de misura. Oh yeah! What's up world? G, Qui vol embotits? Jo, jo, jo. I on els anirem a comprar a casa de Roseta, Oh, yeah. up, G, Ja tornem a ser aquí. Anem ara amb una altra victòria. Sí, connectem amb les nedadores de 3 anys, Maria i Carla, de La Coma, que aquesta tarda han guanyat el campionat estatal de natació sincronitzada. Hem guanyat i estic contenta! Hem guanyat, xupi! Continuem aquest cop amb una connexió a Buenos Aires. Sí, connectem amb Argentina, on es troba Marc Bryant. S'acaba de guanyar el Dacart 2010. Bon dia, estic molt content. L'esforç de treballar tots en equip ha estat una sort, el punt clau per aconseguir la victòria en el decà. Després del gran esforç i també d'uns dies inoblidables, hem guanyat el trofeu. Ha estat una sensació única. Gràcies pel vostre suport. A continuació, fem una pausa per a la publicitat. No he canviat emissora. Oh, yeah. What's up, world? Sugarhill Gang, Wonder Mike On es troba la millor neu? A part del conte I on s'esquia millor? A part del conte A on? A part del conte Ja tornem a ser aquí I ara per parlar de neu Sí, con l'aterrament Vancouver a la pista d'uix de dels Jocs Olímpics, on es troben Paula Raurell i Gisela Plana, que han guanyat aquesta tarda la competició de popzwake amb els millors temps. Estiu Gisela i Paula, Podés fer una valoració de la competició? Estic molt contenta de ver ganat, la verdad, ha sido muy difícil. El popflick està molt ben preparado i els esquís vienen cerats. Esa és es la clave de la victòria. Gràcies también a todos los compañeros de l'equip que nos han apoyado i preparado el Box Lake. En la primera ronda nos ha cogido un poco de jetlag lag, però ja s'ha passat. Ara hem de despedir-nos. Adéu. Adéu i fins a un altre. Adéu. Oh, yeah. What's up, world? It's the Master y'all. Sugar Hill Gang. One Mike. And Ulsona efeme sense